В Шушинском не росли деревья, не было даже кустов. Зато через два года из-за крестных сел приходили посмотреть на зеленую беседку, устроенную Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной. С тех пор Шушинская начало озеленяться, а сейчас здесь ничто не напоминает прежнего глухого уголка царской России». І ось ми сидимо за саморобним селянським столом, два рідні брати, один рід, одна кров, одне походження, а обидва з різних часів, і зовні такі неоднакові, як і наша судьба в майбутньому. Але що було, того вже немає, а що буде, подивимось. Я ж тільки оце тепер, прочитавши накаряканий Марком твір, Уперше відчув, що той смерд, який, мов Шевченківський човен, то потопав, то виринав, заволодів остаточно моєю душею, закорінився в ній, понищив усе, що було там козацького і гайдамацького. Я втратив Оксану, але то жорстока державна стихія, проти якої чоловік без сили, я змолодушив перед Ольчиною звабою. Та гріх то й, мабуть, простими, бо не зачепає нікого, крім мене самого. Забувши про свої високі наміри, я став безсловесним механізаторським рабом у нікчемного положення, але то був мій добровільний вибір, патріотичне ярмо, яке я сам нагинав свою шию. Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села. Ох, яка ж зворушлива пісня про рушник мого улюбленого фронтового поета. Та не було пісень про те, як ми сповнили свій синівський обов'язок в найстрашніші роки війни. А тоді мовчки, з генебною покірливістю, спостерігали за мучеництвом своїх матерів в часи визволення і свободи і не мали мужності зарадити цьому або хочу обуритися. Ось тоді був я смердом ще більшим, ніж під орудою Дураса і Кузоріна в чужій німецькій землі. Забувши ж малого брата свого, став смердом ще безнадійнішим і, власне, остаточним, бо, не дбаючи про брата, нищив не тільки його майбуття, але й власну судьбу. Маркус сказав, я прочитавши цей химерний твір, ти мене послухай, спробуй зрозуміти все, що я скажу. Уяви, що ти – командир підрозділу радянського війська, що пинився в фашистському оточенні. Ні телефонного, ні радіозв'язку з нашим командуванням у тебе немає. Ти вимушений послати письмове донесення з кількома відважними бійцями. І ось ти пишеш. Я прибуваю в окруженні превосходящих сіл пратівника. Тепер уявімо, що мене вчила російською мовою не Наталія Іванівна, моя довоєнна вчителька, а твій викладач Дмитро Карпович, який заявляє, що грамотність нічого не важить, і що головне – це робити помилки, щоб було що виправляти. І тоді я донесення напишу вже отак – я прибуваю в окруженні привосходящих сіл пратівника. Змінено всього дві літери. А яка страшна розбіжність між тим, що я хотів сказати і що сказав насправді через свою неграмотність. Прочитавши оце моє малограмотне писання, командування вирішить, що я добровільно помаршурував просто в вороже оточення. Мене вважатимуть зрадником – ні про яку допомогу мені і моїм товаришам ніхто не дбатиме. І все це через дві неправильно вжиті літери. Ти зрозумів, що я кажу? А поглянь на свій твір. Треба написати «Сильний Ульянов». Ти пішеш «Сильний Ульянов». Цілковито безглуздя. Зміст теж щось не дуже. У тебе виходить, ніби цар відправив Леніна в заслання лише для того, щоб той взявся за озеленення Шушенського. Може б краще було послати для цього царського садівника або що? І взагалі, чому ти взяв цю тему? Писати завжди треба про те, що краще знаєш. А вам що, вчитель дав тільки одну тему? Дмитро Карпович розповідав нам ще про молодогвардійців –